פרק ג. "הוי מוראה ונגאלה, העיר היונה! לא שמעה בקול, לא לקחה מוסר, בה' לא בטחה, אל אלוהיה לא קרבה. שריה וקרבה עריות שואגים, שופטיה זאבי ערב, לא גרמו לבוקר. נביאי הפוחזים, אנשי בוגדות, כהניה חיללו קודש, חמסו תורה. אדוני צדיק בקרבה, לא יעשה עוולה. בבוקר בבוקר משפטו ייתן לאור, לא נעדר. ולא יודע אבל, בושת. הכרעתי גויים, נשמו פינותם. החרבתי חוצותם מבלי עובר. ניצדו עריהם מבלי איש, מאין יושב. אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר, ולא יכרת מעונה. כל אשר פקדתי עליה, אכן השכימו, השחיתו, כל עלילותם. לכן חכו לי, נאום אדוני, ליום קומי לעד, כי משפטי לאסוף גויים לקובצי ממלכות, לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל. כל הארץ. כי אז אהפוך אל עמים שפה ורורה, לקרוא כולם בשם אדוני לעובדו שכם אחד, מעבר לנהרי חוש, עטרי בת פוצהי, יובילון מנחתי. ביום ההוא לא תבושי מכל עלילותייך, אשר פשעת בי, כי אז אסיר מקרבך על איזי גאוותך. ולא תוסיפי לגובהה עוד בהר קודשי. והשארתי בקרבך עם עני ודל, וחסו בשם אדוני. שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו חזב, ולא יימצא בפיהם לשון תרמית, כי המה יראו ורבצו, ואין מחריד. רוני, בת ציון, הרי הוא ישראל. שמחי ועולזי בכל לב בת ירושלים. הסיר אדוני משפטייך, פינה אויבך, מלך ישראל, אדוני בקרבך, לא תראי רע עוד. ביום ההוא יאמר לירושלים, אל תיראי, ציון אל ירפו ידיך. אדוני אלוהיך בקרבך, גיבור יושיע, יסיס עלייך בשמחה. יחריש באחבתו, יגיל עלייך ברינה. נוגי ממועד אספתי, ממך היו, מסעת עליה חרפה. הנני עושה את כל מענייך בעת ההיא, והושעתי את הצולעה, ואנידחה אקבץ, ושמתים לתהלה ולשם, בכל הארץ בושתם. בעת ההיא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם. כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר אדוני. עד כאן ספר צפניה.